Hori da behoren gait zaundienetako bat sasoinuntan, kanpoan ez dutela erakusten agileran emaiten duten maila. Eta unik eitzen badiogu, sasoineko lehen partideak galdu zutela etxean igo berri baten kontra, partideaktako hartako horreino oraino ari dira gaur egun. Asteuntan, trebatzaileak usean baino kesuago agertu dira, taldeak ez du berea emanak izan eta diote apaltasun eskasa izan dela en Kolomiaren kontraera endotik, Garcia, bat ziendotik ederegiak dutela beren burua. Fred Garzia, BOKO trebat zailea. Je pense konak aem inekip imatur... Iduritzen zait, eldutasun gabeko talde bat dugula, eh? gauzak eginak direla uste duena, eta hori, haste buru oro frogatu behar da. Simpleki, neretako hori da. Ulertu behar dugu, ez dugula tartea tarte ondilik. eta ez du garaipen bonifikatu batek hori ezabatu behar. Rachel, a katreventziem, ki duen ontzortir duela. De, de garzon fre vorantrenan l'egrupu, Doko nari freskoak sartuko dira, bereziki haintzinean, gibelean, ez posibilitate hori eta da, ez bagira prest, duela hiru este akizek egin zuen bezala eginen dugu, behoitean jo hartuko ditugu, eta bereziki burgoenen, zaitasunan delako, gutienez abisatuak gira, eta agian beste itxura bat erako txiko dute, zeren batzuena, goitatzen nuena baino apalagoa izan da. eta por zerte handezu duzko jatande harabera ziokalari batzu kiduri luke batzuek pundua galdu zituztela laakizzen joan den igandean eta ondorioz beste batzuek beren santzaukanen dute ostira luntan. Beti ere, behoz elkapeneko azken postuetan dugu eta burguen azkena intzinekoa izan agatik handik zerbait dute.